Кирило Кожумяка Колись був у Києві якийсь князь. І був коло Києва Змій. І щороку посилали йому дань. Давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й дочки самого князя. Нічого робити. Коли давали городяни, треба і йому давати. Послав князь свою доньку в дань Змієві. А донька була така хороша, що й сказати не можна, то Змій її і полюбив. От вона до нього підлестилась та й питається раз, чи є на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Та не бачиш, немає. Як не прякуть, коли водой в Дніпри, то я візьму, требу чекну залих. Чи не хотів мене її? Як поцелить, то й мене з кожного трохи набережно поїдяне от того чоловіка. Тільки мені страшно. Князівна взяла собі те на думку і думає – як би їй вісточку додому подати і на волю до батька дістатись? А при ній не було ні душі, тільки один голубок. Вона вигодовила його ще, як у Києві була. Думала, думала, а далі і написала до отця. Отак і так, у вас, панотче, є в Києві чоловік, наймення Кирило, на прізвище Кожум'яка. Благайте ви його через старих людей. Чи не схоче він зі змієм побитися? Чи не визволить мене бідну з неволі? Благайте його, паночченку, і словами, і подарунками, щоб не образився він за якесь незвичне слово. Написала так. Прив'язала під крильце голубеві та й випустила у вікно. Голубок злинув під небо та й прилетів додому на подвір'я до князя. А діти саме бігли по подвір'ю, та й побачили голубка. Тато, татусю, а ти бачиш, голубок від сестриці прилетів. Князь перше зрадів, а далі подумав-подумав, та й засумував. Це ж уже проклятий ірод зубив, видно мою дитину. А далі поминив до себе голубка, глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку читає, аж дочка «Пише». Так і так. Ото зараз покликав до себе всю старшину. Чи є у нас такий чоловік, що прозивається крилом кожум'якою, є, князю, живе над Дніпром. Як же б до нього приступитися, щоб не образився, та послухав? Ото сяк так порадились та й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до хати, відчинили помалу двері, та й злякались. Дивляться, сидить там кожум'яка долі, до них спиною, і мне руками дванадцять кож. Тільки видно, як коливає отаканною білою бородою. От один з них з посланців і... <гум 'я> кожум'яка жахнувся, а дванадцять кож тільки... трись трісь, обернувся до них, а вони йому в пояс. Та так і так послав до тебе князь із просьбою. А він і не дивиться, і не слухає, розсердився, що через них та дванадцять кош порвав. Вони знову давай його просити, давай його благати, шкода. Просили, просили, та й пішли, понуривши голови. Що тут робитимеш? Сумує князь, сумує і вся старшина. «Чи не послати нам іще молодших?» «Послали молодших. Нічого не вдіють і ті. Мовчить та сопе, наче не йому її кажуть. Так розібрали його за ті кожі. Далі надумався князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки, та як заплакали, той сам кожум'яка не витерпів, заплакав, та й каже Ну, це ж уже для вас я зроблю. Пішов до князя і каже: Давайте ж мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотавсь коноплями, обсмолився смолою добре, взяв голову таку. Що може, в ній пудів 10, Та й пішов до змія. А змій йому і каже. А що ти виво? При що битися? Чи миритися? Де вже миритися? Битися з тобою, з Іродом проклятим! От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться змій та вхопить зубами крила, то так кусок смоли і вирве. Ще розбіжиться та вхопить, та жмуток конопель і вирве. А крило його здоровенною булавою як улупить, то так і вже не в землю. А змій, як вогонь горить, так йому жарко, і поки збіг до Дніпра, щоб напитися та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже й обмотавсь коноплями і смолою обсмоливсь. Ото вискакує з води проклятий Ірут і що женеться проти кожум'яка, то він його булавою луп та луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів крило змія ще лучше, Як коваль леміш у горні, Аж пирхає, аж захлипається проклятий, І під ним земля тільки стогне. Коли це зміюка бабух, Аж земля затряслась. Народ стоячи на горах, Так сплеснув руками, як закричить Ой, бабуся! Та вже з того часу і почали звати те урочище, де Кирило жив, кожу м'яками.